Noi credem sterk, God de Zeu, de Heilige Vader, de Creator van în Heilige Hristos, Heilige Heilige unic Domnul nostru care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioara, a pătimit, ponțul pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad. A treia zi a învia din morți, s-a suit la ceruri, și-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl la tot puternicul, de unde are să fie să judece pe cei vii și pe cei morți. Credem Sfânt, sfântă biserică catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Aceasta este credința noastră, aceasta este credința bisericii, iar noi suntem fericiți că o mărturisim. Prin Christo vos dobnol